موات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لولالالباله سوره ال عمران دي بس ختميږي بعضي يهود در رسول الله صلى الله عليه وسلم د مختلف معجزه مطالبه وکړه بعضي عيسيان هم در رسول الله نه د مختلف معجزه مطالبه اکرا وی اعلا کا خلقه اعلا و مطالبه اکی چه دا الله د قدرتون نشانه سری سرنی دا اللہ خدونه لیه قدرتونه دی چه بیاندازی نوئی این فی خلق السماوات یقینا پا پیدا کولو دا سمانونو که پا پیدا او خو دا سمانونو که دیا سمانونو تاو یو سره و بل سر منتا معلوم نده او بیستن او دا غده والا دینه سوک مرامت کئی بیشک اپا پیداوخ دا سمانونو کی والاردی او دزمک کئی چه دازمک کارا چه یا سر او بل سر منتا معلوم نری و اختلاف اللیل و النهار او په اختلاف دشبی او در وزی کئی یا او در شپر آشی بیا روز راشی بیا شپر آشی بیا روز راشی یا اختلاف دشبی او در خود با خود سو اختی چدا ګرمه نه نشو کې ناسې پکی لګو بیا دسي چې لا یخ دا اختلاف په دې کې چې دی لا آیات مخې دي نشانی دي د قدرتونو د الله او د چا د paradise پد الله د قدرتونو له نشانه رزق د الله د قدرتونو له نشانه ارسو د دینه د غنکې لول الالبابو ندا پاړه د خاوندانو د خالص اقلونو چې چا الله سچا اقل ورکړي خالص اقل ورکړي ورنه چې چا سرقني بشپکې جواره کوي بشپکې دیګاندګي مور هرڅکې لئول الباب د پاړه د خوندانو د خالص خپلونو زو زم زمانه او چت عقل له چا نشته په زمانه او چت عقل له القران المجيد دا بیان کوي خاوندان د خالص عقلونو سوګدي الذين دا غ خلقدي يشكرون الله شعويا د ي الله دا خوندان د خالص عقلونو غ خلقدي يشكرون الله شعويا د ي الله يا من پداسه حال کې شو واري كولاري اوم الله وقعودا او پداسه حال کې شاغا ناس دي کناست يم الله يا دي وعلى جنوبهم او پداسه حال کې شاغا پراتي په پلو الخنوبان دي داړه د ګورې وې پراتي کدا دې سره عام ز کرواله قم سيدا لیکن عبد الله بیا باس بهوي سره دې سره کرنا مراد منز دوی یا دین یعنی څوک په حالت دا ولار کې کودری دي شنو په ولار مسکی هک بمارې ودری دي نشو وقوده بیا په ناس ته په ناس ته او کدونې بمارې چې د ناس ته رسېږي د کله ناکله سړی پروژنی کې بیا کې ناس تینی شي نو وی او علاج يو بهم او په داسحال کې چې هغه راته په خپل اړخونو باندې دا خو عملي کار دی سوچ او فکر کوي سي و يتفكرون او وږي فکر او سوچ کوي و يتفكرون او وږي سوچ کوي هي خلق السماوات په پیدا او د اسمانونو کې وال ارض او د سم کې کې د اسمانو تغوري د سم کې تغوري او د الله قدرتونو تغوري شرب بغون په نظام دی پیدا کړی دی او ویسو وخلی دسی وی ربنا او زمانگ ربا ما خلق تا هادا ندی پیدا کری تا دانی زم باطلن عباسو ربا دا کم اسمانو نوزمکیو دانی زم رواندی داری عباس ندی پیدا کری سبحانکا پاکی ویو تالا نزمانگ سوال لادی شفقینا بچکې منګ عذا نارې د دا آذااب د ور نه فقینا بې منګه عذا ب نې د دا اذااب د ور نهز منګه رابه د جهننم نه ډورریږو ان نه کا یقینته چې منتو دداخل نارهڅوک چې تا دن نه کوورته منګهبا ان نه فراغ شوق تا داخل کو اور تا فقد اخذته تا را او شرمو نو خدایتان سوال کو دا دغه ورځې د قیامت دا شرم نه تمنګا اوساتی فقد اخذته تا او شرموغه دې څنګه د امام علويږي چې کوم سره جهانم ته لاړ هغه او شرم بل حدیث نه دا معلومیږي چې بعضی مؤمنان به جهنم ته ځي سو واخره لیکن بل زکی الله دا قیامت بیان کړي چې دا قیامت دا, دا چې په دې ورځ باندې الله پیغمبره شرمئي او نبا هغه سکه شرمئي چې چا ایمان وروړي دي هغه نه معلومیږي دا او دا پر شرم نشته پر ورځ دا قیامت دیز زنه دا معلومیږي چې کم جهنم ته ننه وتا دا او شرمد دده و جنردیر جوابون دی و آسان جواب دا جموراد دلتا دا داخل دلنا علی سبیل الدوام همیشہ توربان دی او همیشہ تورجی جہانم تا داخلی گینو کافر داخلی گین مسلمان نه داخلی ومال و مال ظالمین او نشتر دا ظالمان او دا کافر او دا پار من انصار انداد کون کی ربنا ایزا منگا ربا اوزدشپیرا پاسی دلی عبادتم که یو پخلی داوی ربنا ایزا منگا ربا اننا سمعنا یقینا منگا ووردو ایزا منگا ربا منگا ووردو منادی اند یو آواز کونکینا رب منگا یو آواز کونکینا ووردو یو نادی شغا آواز کهی یناد چاغه اواز کوي لن ایمان د پار د ایمان حل کوتوي چې ایمان روړې کبي مو وای عربه مونږ یو اواز غون کنا ووره ده چاغه اواز او اعلان کوي د پار د ایمان د आवाज غون کې څوک دی نو رسول الله تعالی سیدا پیغمبر علی سلام بدا اواز لګاو چې وګولوا لا اله الا الله تفلح کلمه اوه یو آو شتاسو کامیاب شه د دې اواز کوم کې نه مراد ده غری رسول الله خو دلته سوال راځي چې رسول الله او د صحابه او زمانہ کې ونه اوس خونښته چې مون داوا اوس ورو دا دی جواب د دې دا د رسول الله اواز دی کنه دا تاسو چې دا بوخاری کې حدیثونه وایي دا ماګه پیغمبر आवाज د شه لا ګولې له سم دغه واس دی baseXاله کوئی مراد د منادي نه قران مجید دی قران مجید اعلانونه کوي دا یې وړاندې پامن نو من الامنو چې تاسو ایمان راوړې دې ربکم پخپل ربو فامن نو من ایمان راوړ دې چې ایمان راوړ ربنا ای زمان غرابا فاغفر لنا تبخانو کمن تا ذنوبنا د گناہوں زمنگا فاغفر لنا تبخشو کا تا ذنوبنا د گناہوں زمنگا وکفر عنا رب تبرک زماننا سیئاتنا گناہوں زمنگا وتوفنا او رب تا منگا وفات کی اور اب پتہ سي جاي کيم وفات کي شدد دي ماحولي وتوفنا او تمنګ وفات کي مال ابرار سر د انيكانو چي جوړو تاروکم د چا سر د انيكانو سري ربنا اي زمون غربا وا اتنا اراك مونلا اي زمون غربا اراك سابا تراک منلا حاغ چته از من سره واعده کړی را علا رسول کا پښبا دا پیغمبرانوستا پارا کته پیغمبران راوړي ګلو دا پیغمبرانو پښبا چې سره تاک ما وعده کوي ز جنتونو غراکی نورا کې مونکا ما و اتنا حاغ چته از من سره واعده کړی را علا رسول کا پښبا یا علا رسول کا پا تصدیق دا پی غمبران استا ربا تامن سا دعوا دا کرده چه کمو خلقو زمان دا پی غمبر تصدیقو کا زبا دسی دسی اجور نورکم ولا تخزین اوتا منگا مشرموی ولا تخزین اوتا منگا مشرموی یوم القیامة پا رس دا قیامت انکا یقین انتا لا تخلفوا الميعاد تخلاف نہ کوي د خپل وعده نه دا عبادت هم کوي او دا دعاګان کوي فاستجاب لهم ولا دعا قبول کړدیه فاستجاب لهم ولا دعا قبول کړ دعا قبول کړ دی ربهم ربجي او ور کوي چې پدې ځان کوی کې ان یقینا سچيان لا اضيع عمل عامل زبصای نکم عمل د یو عمل کرون کی منکم استا سنا و تاسو کی شه مسلمان او هغه یو عمل کی اگر که مامولی عملي بابصای نکم من زکرن کا عمل کرون کی او ان سایا سنا نهي من بعد د سنا نو او د نو فرق نشته باذکم باز استاسو او دین کې ممباد او دایو سه د بازو سره دی ټول دیندارو بازکم باز استاسو شې دي ممباد دایو سه د بازو سره دی د تامینه اتساریه وي یاد اوسو کې شه بازکم باز استاسو تعدادی ممبادین تفاصل نټول یو شی دي د دې وجه نه نوها غ خلق چې غوي هجرت کړي وطنونه پرخی او مدینه منوره ته یا په کې هجرت کړي او خرج او غوي استل <سؤال> شي بي د خپل <سؤال> کورونو نه او خرج او غوي استل <سؤال> شي بي مین دیارې هم د خپل <سؤال> کورونو نه او اوذ او غوي تکلیفونه رسول شي بي په سبيلي پلا زما کې وقاتد او او غي قتل كلي د دشمنان کافران قتل كلي او قتل او او غي قتل كلي شوي بي بيه. كم مؤمنان او غي کی داسی فتی لا او کافرن عنهم خامخا خامخا زبرکم داغوین سیئاتهم غنا غنا داغی یوازی غنا غنا ولا ادخلنهم او خامخا خامخا زبر داخل کماوی جناتن جناتن نتا تجریمن تا تهلن هاروشر روان بئی لاند د داغینو نهرونا ثوابا دا و دا شحال کې شداه ثوابی من عند الله د طرف ذلانا والله الله پاشرنده پنس داو حسن ثواب ډیر خل ثواب دی بازه مومنان چاونی مسلمانانو رسول الله او حضرت مونږ ایمان راوړل دي الله مینو زمون حالت کمزور دي او دې کافر او تو ګورشه د الله دشمنان دي او کله غریو وطن تلار شو کله غرب بل وطن تلار شو دون مال تجارت وروړو دون مال تجارت وروړو دا هغه کوي کاروبار کوي نو الله تعالی د دې اصلاح کوي لا یغوررن نهکه دوک نه ک تاله لا یغوررن نهکه دوک نه ک تا ده فقللوګله نه کفرو ګرزې دل را ګ دل د هغې خلکو چې کاافراندي خللا د پخارو کې نن تسک ک پلتن تلار لا یغرق ذی خلق بیا من سباس اجبونه کارو باه او دونه سرمایه چه ساری اریانش ابو استاس از اخبار کی کتی پتو خام باندې ششنی ولې چه داغه را اول منو نو سلیح کورو راږي قیمتو او سی یوسه لیش دا راغو سرمایان کی دیچه د دینه باراګه نورم سرمایزه اتي جوازه وبداني نو دو کده نكي طانا دل را غرزه دل دا ها غ کم کافران دي فيل بلاده په خارونو کې ولي متاع قليل دا سامان دي له له و سامان دی ثم واهم او چمان خو سر سمه موا هم بیا ب د اودو دېجه نهجان وي دصل میاد او دا ډیر بدځ د اوس دورې میاد غسیستهوي چې سری ځانته لاندیاچي لا کېلهوي نه قو لیکنه هغه خرک چاغ یرییدلی وي په دنیا کې ربهم هم ربنا او دا الله د حکوو پاابندې کړي وي لهم اشتد داغوی دپار دا جنات جنتنا تجری من تحتها لنها رو روان بیلان داغوی نیرنا خالدین فیها حمیشا بیپا دیکی دجنت ارواس بداسی لکا والملما دمر قدر ویزت بی نزلاً ملم استعاب بی من عند الله د طرف دا وما عند وما عند الله. او هغه نیامتونه چې کوم پنېس د الله دی خیر د ډیر خېل لپاره د ابرار د پروانه کانو و ان من اهل الكتاب او یقینا بعض اهل کتابونه نه اهل کتاب يهودي یا دانور دا ټول غلط نه دي بعض د کتابونه لم يؤمنوا هغه څوک د شيکه ایمان روړي بالله تعالی ولا مماني وما انزل الائكم او پاقا کتاب چه کم را لگلش ویلی تاسودا چه قرآن مجید ده وما انزل الائهم او پاقا کتاب چه را لگلش ویلی دویتا چه تورات ته سلام یاد آغم القری خاش اینا عجزی کا انتدی لیللہ اللہ تا او چه کم ددین خبر ایسی بیانی لا رترونهبي آيات اللهويبي ناخلي پایتونودانله سمنن قرهز ل دا ایقد د خ کديله شتې دبي دپاره اجو هم بره ددي ان دربیم پهز درب داوي ان الله یقین الله سریصاب او هغه ډیر زر حصاب کوونکې مسلمانان او تویزان کی ہمت پیدا کیں دے کافر او تو گورایشه دیس امره مت مسلمانان او تاسو زان کی دجوین زیات ہمت پیدا کیں اگر ازی دا غ وطنونو او د دستا په وطن کې پروپاخ شهوری او تا نه هیڅ وغورا سمرا مشقات او تکلیف کو اطلاع وی دي وطن پری دي خلق پلوان پری دي دغه ستومسان له تکلا جوړه ها يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو تاسو صبر کوئ کپدي دین کې دغه ستاکاليف رازي و دي صبر کوئ او تاسو ځان غالبته په صبر کې چاوي یو पावसा بار کوي تاسو نیم سير سابارو کې دوا पावसा بارو کې وسعبير او تاسو ځان غریبکه په पावसा بار کې ورابطه رابطه یورا بده مو رابطه معنا او تاسو حفاظت کوي د خپل سرحدو الکه تاسو اسلامي کم سرحد یا کفر دی د اړ خپل اسلامی بندر جواب ته په خوا په پښتو کې د خپل بندر او د اړ خپل سرحد حفاظت کاوی د دې لوب بیاندازي عشر دي چې اسلامی سرحدي او تارې واټ کړي اوسو ندي دي او دا اوسو ندي او الله در کړي او دا سي تړلي دي او سند په اچول دی او په سرحد و درولي دي او تم و سره دی او دا ویشکلبا حکم کیږي د جهاد چې د کافرو سره جنگي کو یا دا کافر زمون په سرحد باندې روانه وړي مورابطه معنی کوي د هيڅ سرحده حفاظت اسخبل معنی دا د سرحد باندې اسونه تړل ورابطه تعصي حفاظت کوي د خپل باندې د خپل سرحد وَاتَّقُوا اللَّا اللَّهُ دَعَلَّانَهُ يَرْعِغَيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ دَدِيلَ بَعَرَيْشِقَاسُ وَكَامِعَبْ شَيْءٍ وَصَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّلٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ دعو که يَا اللَّهُ تَسْمَهِ رَزَاشِ اللَّهُ دَنِيكَ عَمَالُ تَوْفِيق او دا یا د خو کتاب اعظم کتاب صحیح کو یا زمون نصیب وګرځي رب خپل کرم او خپل رحم ومن باندې وکړ څو مونږه اصلاحو له ته زمون د عام اصلاحو د معاملات اصلاحو کې داخیده اصلاحو کې رب د دنیا او او دا خیرت کامیږه زموږ نصیب وګرځي خپل ملګرو زه دوه غاڼو کې چې الله دې سر ډېر خوښ الله دې له دې رات دوه دې دنیا کې ملهجر ور او کې اخرت کې ملهجر د هر یو قدم ولله پته لده نه کې کې واشي سره زمون نه الله پخپلو به شو پخپلو کورونو باندې خوشاله کې دا کوم ملګرو روزگار نیابې د دوه غاڼو کې چې الله حلال روزګار نصیب کې دا چار روزګار وی الله پخپل حلال کې خوشالي نصیب کې د زه سکونیت مین نه نصیب سره زمون الله هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت کوي بیمارانو ته دعاګان یو کې حدیث اسلامونه بیماران دي الله وتع صحت عاجل ورک خاص غر ملګری بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي وایته دعاګان الله صحت ورکي ربنا فغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البرار ཧ� སསྲ འསས